амний мій голос не знає жалю йому чужі вагання урочисто і зловісно понуро і страшно хай лунає мій голос гучить і гримить моя душа роксолані хотілося кричати з стамбульських пагорбів у ті далекі даличі куди знов пішов султан цього разу взявши з собою синів мехмеда і селіма не вірте барабанам і знаменам не слухайте їхнього мертвого голосу, їхній поклик – це кров і пожежі. Султан пішов через Едірне і Скоплі аж до узбережжя Адріатичного моря, щоб налякати Венецію. Хоч як повільно розповсюджувалися тоді вісті, та лиха вість про вбивство Луїджі Гріті, все ж дійшла нарешті до венеціанського дожа Андреа Гріті. Той негайно відкликав із Стамбула свого художника, не давши тому змоги змалювати султанських синів. А тепер з почуття помсти Сулейманові мав намір приєднатися до священної ліги, очолюваної імператором Карлом, найзапеклішим ворогом турецького падишаха. Менших синів Баязида і Джихангіра Роксолана не пустила в похід. Змінила вихователя для Баязида – зробила ним Гасанагу. Може, не без затаєної думки про те, щоб хоч один її син перейняв щось дороге їй серцю, бо помітила, що прислухається він більше до її пісень, ніж до султанських барабанів. Та чи були ті барабани тільки султанськими? Ще недавно вони похмуро мовчали при появі роксолани. Тоді, коли вознеслася над гаремом і народила Сулейманові чотирьох синів, Барабани гриміли їй навстріч Але барабанщики дюмбекчі вперто тримали калатушки лиш в руці Так ніби підкреслювали несправжність і неповноцінність султанщів Тепер стала всемогутньою і єдиною Без суперників і ворогів Дюмбекчі і Тамбурджі гатили в барабани обома руками Натовпи стамбульські ревли від захвату Забачивши роззолочену карету Роксоланину, Запряжену білими, могутніми, золоторогими волами. То чиї ж нині барабани? Невже тільки султанові, а не її теж? І чи мають прислухатися до тих барабанів її діти? Самотності ще не було. Вона лиш маячила на обріях снів. Ще тільки загрозливо по-тигрячому підкрадалась до молодої жінки, раз по раз хижу шкіречись, коли одбирано в Роксолани синів, щоб передавати їх наставленим султаном-вихователям. Попервах не знала самотності навіть під час затяжливих походів Сулейманових, не помічала її за клопотами з дітьми. Та діти росли, відходили від неї далі і далі, як віддаляється пагілля від стовбура, і вона знала, що не може запобігти цьому. Як не могла б, скажімо, зупинити ріст дерев, бо ж і деревам боляче. Бачила, як у садах топкапи садівники євнухи підстригали кущі й дерева, як вовтузилися серед зелених буйнощів, незграбні і неповороткі, мов старі велетенські птахи, клацали безжальним залізом з байдужим залассям, яке незбагненне зіставлення, з похмурою радістю від того, що коли й не вбивають життя зовсім то, бодай, вкорочують його де тільки змога. Чи підстригають дерева в райських садах? І чи є справді десь рай? Коли немає його, то треба вигадати. Інакше не знесеш тягаря цього проклятого життя. Та коли буде рай, то конче потрібне й пекло для порівняння і для сперечання. Бо все на світі має свою протилежність коли є повелителі, мають бути підлеглі. Поряд з володарями повинні жити злидарі, а вона була і володаркою, і злидаркою водночас. Бо щим заволоділа неподільною впевнено, хіба що неволею та цими садами над Босфором, оточеними непробивними мурами, пильнованими безсонними бостанджіями. Султан знову був у поході, а вона нудьгувала в садах гарему, в очах у неї залягала тяжка туха бездомності, жив у них відчай людини, кинутої на безлюдний острів. Але хто ж міг зазирнути в ті очі?